Bismillahirrahmanirrahim Muslimin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Allahumma Syaikhul Jannahu Amin. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad Ya, saya pernah menyaksikan kisahnya orang, -orang Muslim yang terbejara di situ juga. Saya bina bilangan yang suruh memudahkan mengagumkan orang Habib tersebut Atau, tetapi beliau malah termasuk Tentang dengan para sahabat kebanyakan. yang lainnya tetapi eh, Seinti Nabi Rok itu dibayar untuk keluar dari situ dan, dan jelaskan sama orang Muslim yang banyak, lainnya kalau salah satu ibu ada satu keluarga, keluarga yang marah di situ untuk menyebutuhkan kemudian ayahnya pun Bisa. dibunuh ibunya juga terbunuh Karenaannya ini di dalam keadaan mak terpaksa orang ini juga mengucapkan menyebutkan nama Allah SWT. Alhamdulillah orang ini juga termasuk mutar dan masih bisa dimaafkan. Karena meliput kisah ketawa tanggungnya. Di sana cuma penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum Terus dikongkong Ya, kalau saya mau tanya, ada seorang ibu dan anak Ibu ini seorang Lalu ibunya punya tempat ya, punya tempat barang Tuh, buatan apa misanya, tahu sayang, tahu apa Lalu tempat tersebut dikasihkan sama anak itu sementara sudah 200 sen misalnya Karena ya, orang banyak sudah tua, katanya ini buat, tidak ada yang barang Lalu sadar dikasih tahu berapa atau berapa ibunya Lalu kadang-kadang kalau barang dan keremaan kita orang sebuah bilang ya Dolanya ya. banyak, lalu dia itu ibunya nanti uang di tempat dasar tanah dia tanpa izin Itu hukumnya sah atau tidak, sebenarnya nah, segitu ada dalam ibu Rasulullah SAW Pertama adalah Jika ada seseorang dipaksa Untuk mengucapkan kalimat Yang mengeluarkan mereka dari Islam Misalnya dipaksa untuk mengucapkan kalimat Menyugutkan Allah Bagaimana hukumnya? Misalnya selalu, selalu mengakui bahasanya berhala ini adalah Tuhan Allah SWT mengatakan bahasa dia tidak ada Tuhan Allah SWT berkata Allah bukan Tuhan kami dimaksa di dan terlihat melalui buruh bagaimana hukum yang gerenikan itu maka di dalam kisah para sahabat Nabi SAW ada ada tiga mulia orang yang semuanya dalam orang-orang iman jadi dikisahkan yang pertama Sayyidina Bila berubah bertahan kemudian ditolong sama orang ada setiapnya yasir dengan istrinya Sayyidah Sumayyah Ibu nanya daripada Ammar Tidak sempat tertolong sampai dibunuh Sayyidina Ammar sendiri setelah melihat ibu nanya meninggal, ayah nanya meninggal Dibunuh, ditombak Dalam perut ibu nanya, sampai di bawah perut ibu di ditombak Berpada Sayyidina Ammar di Yasir Maka saat itu Ammar adalah warga dari agama Muhammad Dia ini ingin, kamu tahu kalau sampai Bertangan Amar, maka dibunuh seperti bapaknya. Maka dibunuh seperti ibunya. Maka Amar pun mengiak dan mengiak dikonggungan orang kafir tersebut. Hebollah. Amar murtad, Amar murtad, Amar murtad. Kata-kata itu dijawab oleh Al-Quran Wohol, buku-buku cepat imun-imun iman itu. Dijawab pasanya, -apa tidak apa-apa. Asalkan hatinya masih tetap iman makanya ada syarat dibul dalam hukum bahasanya. Jika orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir, maka dia tetap dalam keadaan iman, syaratnya dipaksa dan kalimat terpaksa adalah syaratnya. Ya, dipaksa itu syaratnya. Yang pertama adalah yang memaksa itu buah lebih kuat dari yang memaksa. Dipaksa oleh jihad. Ayo sebutkan kepada Allah, bahasa kecil. Kemudian dia yang lagi paksa yang memaksa di minggu. Kemudian yang memaksa itu memberikan ancaman yang membahayakan untuk akalnya untuk jiwanya, untuk amanya, untuk ancaman, untuk jiwanya kalau ancamannya sebetulnya Allah pula tidak tak cukup tidak, tidak bisa ancamannya buruk Itu ancamannya ancaman kemudian orang tersebut mampu untuk menunjukkan ancamannya bukan main-main kalau tiga kan salah terbukti tadi guru siapa gunung ayah hendanya dan maka jangan buat aku dipaksa aku dipaksa ini, dipaksa ini. Ya, yang besar ada kecil yang tidak bisa jadi bisa mewujudkan ancaman dari yang, yang memaksa atau lebih kuat dari yang dipaksa ancaman yang membahayakan kemudian dia bisa mewujudkan ancamannya tersebut kalau benar-benar tidak dituruti bisa mewujudkan maka saat itu apa? dia boleh mengikutinya dan saat itu pun tidak terjadi kekafiran sama seorang suami disuruh menceraikan istrinya cerai istrimu padahal kalimat cerai itu apa? kalimat cerai kalau suhu-suhunya muda jadi main-mainnya juga jika orang dimaksa atau cerai istrimu? dimaksanya maka tidak terjadi perceraian asalkan dia memaksa orang hebat Orang yang mampu untuk memuaskan ancamannya, jadi dipaksa dan tidak boleh pilih. Kalau pilih tak sah, cakap tiga, dua ya. jadinya tu, jadi ada paksaan, paksaan dan maksa buat, maka itu dilakukan. Tidak, tidak sampai dihukum sebagai orang yatak kan? sampai sesungguhnya. Tapi ingat, paksaannya itu apa, ancamannya itu mampu diwujudkan. Salam so, so, sejahtera Amar, kalau masih bertahan ia akan langsung dibunuh, sama kalau kita dipaksa seandainya kita tidak menurutinya bakal dibunuh juga, maka saat itu kita boleh mengikutinya tapi hati kita masih bingkar ikut, hati kita dalam keimanan maka itu adalah termasuk orang yang dimahakan dan termasuk masih golongan yang beriman itu bisa ini diri amat kemudian seorang ibu seorang ibu mengambil sebenarnya kita mengambil hartanya siapapun tidak diperkenan. Kita mengambil hartanya siapapun tidak diberikan Termasuk seorang bapak mengambil hartanya Anak memang ada Anak kawa malu kali habik Engkau dan hartanya adalah untuk bapakmu Itu dalam keadaan misalnya dalam Bukan dalam keadaan normal Artinya Itu kan nasihat dari, dari anak Hei anak kamu yang pulit-pulit Hei anak kamu jangan pulit-pulit Masa bapak boleh lapar pada Padahal itu adalah buah daripada bapak. Bapak itu adalah dibendekkan oleh bahan. bapak. Bapak berlaku beli tangan. Tetapi dalam istilah mahak masih dijadakan. Sehingga boleh jadi transaksi antara bapak dengan anak. Sebab nanti masalah hati yang tidak ada. Pencurian antara bapak dengan anak. Ini adalah sebagai lama maka tidak ada hati. Kalau kita mencuri, ada potong Tapi urusan bapak dan anak ada urusan takzir saja yang dibutuhkan saja sebagai nama mengatakan semacam itu Jadi tetap tidak diperkenalkan ibu mengambil biliknya anak se-anaknya ya. Kenapa harus ambil se Ya boleh Karena biliknya anak, sudah diserahkan anak, ya biliknya anak Dan itu haknya anak Seorang ibu tidak boleh mengambil se-anaknya, ambil, ambil, ambil se-anaknya Ya oleh ya, ibunya benar, ibunya tidak benar. Ibu, ya benar, anak bisa hancur semuanya rusak Jadi semua perusuhan juga Jadi hak itu dijaga Saat ibu suami ini sedikan anaknya untuk mendirikan di situ, artinya itu berciprah dalam ekonomi, berciprah terus. Kalau anak mandiri, that's a Semestinya good. lah anak menerima jasa sama ibunya kulit. Royanya ibunya kurang, tahu enggak mau saja ya. Tapi dia harus mengambil tidak izin. Kemudian mungkin saja itu benar-benar jasa anak itu sendiri. Karena usaha barang datang enggak? Bisa saja barang titipan. Kalau diambil berjaga berbedakan. Kalau dikembalikan tidak diambil kalau kejar, jadi tetap tidak diperkenankan bukan kenaan orang bapa. Nah. Jadi ini, atau kalau dari hari ini bapa bawa kamu dan anak bapa adalah milik orang bapa. Ambil, ambil seorang bapa. Begitu, itu adalah di dalam hukuman. Jadi sebutkan para ulama kalau terjadi pencurian dari seorang bapak kepada anaknya, apakah boleh nanti potong tangannya? Ah, apa tak boleh nanti potong tanginya? Ini adalah diberdebatkan para ulama, di ya, diantaranya apa? Tidak boleh seorang anak menjadi sebab yang menyakitkan orang tua Sampai dipotong tangannya Akan tapi nanti adalah urusan taksir, ditegakkan agar tidak jadi peculah laki Maka ditolak masalah hadis Hati total, ini pembahasan sebagian para ulama Bukan hadis tersebut menunjukkan bahwasannya Seorang bapak boleh ngambil se-enaknya, miliknya se Cuma yang menjadi masalah, kalau ada anak sampai bapaknya butuh, kalau ada nasi, itu anak pelit orang ajar Gak punya perkhidmatan, gak punya hati, sampai ibunya kekurangan, anaknya kaya raya cukup ibunya kekurangan dapat ini terkaya ini. Nampaknya Allah Anam di sana. Saya nak cerita kan, saya sedang berumah atau sih. Sambil amin. sambil bertanya sambil berjalan saya ceritakan. Ini ada yang bertanya punya emas 200 gram lebih tapi tiap hari pakai berlebihan wajib zakat tidak enggak itu belum terlalu banyak ya. karena masih 200 ratus kan itu belum belum belum dianggap sebagai berlebihan ada menggunakan berlebihan sampai berapa sih sampai 5 kali disok ada yang mengatakan intinya ibu kalau ibu punya harta perhiasan sekali ibu belinya adalah untuk dipakai apalagi masih jumlah sebegini ini, maka itu tidak wajib disangati. Tapi jangan beli sedekah ya eh. Masnya punya pelanggan Dua on kan ini Dua on itu berapa? Dua on insyaAllah Kalau pakai semua ya kayaknya Saya tidak benar Jadi ya Jantian Ini dah wajib bisa Bisa ganti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue jika ada Seseorang yang sudah punya harta lebih untuk dia bersama lalu artinya dikundangkan berbeda dulu untuk mendahulukan rumah untuk anaknya dikarenakan mungkin anaknya belum punya rumah begitu ya uh, apakah dia sudah jatuh wajiban dan hukumnya dosa karena dia telah mendahulukan urusan dengan Allah dengan membelikan rumah kepada anaknya ya, karena semuanya dari fitnah akan dia tidak sampai dia perangkat ibadah haji tetapi anaknya belum punya rumah begitu ya itu bagaimana hukumnya terus yang kedua tadi yang kedua ya. uh, tidak mungkin tidak ada fakta di dalam agama ini dengan ini kita baca hadis umurkan pembudilannya satah tujuan tujuan yang dia keberitakan untuk, ya. untuk memerangi orang-orang manusia sampai mereka mau percaya. Artinya, dan kalau kita lihat di sejarah, ada Rasulullah pernah mengirim surat kepada negeri-negeri raja-raja di negeri-negeri kafir, tujuan, tujuan, oleh para ya, sahabat, dan jika mereka tidak mau. Masuk dalam Islam, mereka akan diberangi. Jadi boleh jika mereka membayar jizyah. Nah ini apa-apa kata masuk ke tidak menganggaplah itu hafidin tadi. Tiada ada paksaan di dalam agama itu. Baik Yang pertama adalah tentang seorang yang sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah.